A la ronda, cachó. Digo, no, Bueno, ba, Uda garaia, lanean, baina egu zaia izan da eta ez eh, COVID-e meretziaren pandemiaren gatik ez dakit aldaketa klimatikoa izango ote den, baina eh, Aizete edo ekaitza eh, gogorrak jasan behar izan bitu zuen, baratze zainak Bai, bai, bai, pasetan nigoa biziki bortitza izan da gure anitza hanitza Aizete, Euria eta Tempestak jasen ditugu horrek eh, onduriek izan ditugu gure altxatetan, etxaldetan, nuen plastikak, negutik plastikak ah, airatu eh uh, negutegia bere ere uh, hautsi eh uh, orbitzi sandira burdinak makurtu bai kalteak izan dira ondutik bertentzen be, bezalako konfinamendua jinda ez gaitu urrek lagundu mainan uh, lehen hau bat genuen jaideko eh zergina bera negutegi altzatzeko bai gogaratu negutegi bat ez dela merke Ez, e, negutiki batean dako kontatu behar da, bo, dirua da Kontatzen da behiria hamar, hamost, hogei, ok, oro, oro artei metruka ratuka anitza e, gastu horiek gure gain dira eta autziak direlaik ere be e, beguetogun jariteko eta ala, biz, e, gure guri bizkart dira osuki ba, izan ere apeletik salatu duzu edo beno zi, ez, e, inork ez, gainartu, ez, ez inork ez duela bere gain hartu azurantzatxe ez inork ba azurantzatxeak e, baituzte hor, hor, hor, horren material horren azurantziko azurantziko e, produktu bistena mina produktoriak da guretako bateriegoak bizikikario dira biziki bizikikario goki stugu fhasho uh, orriak uh, au au egiten eta geienak be guren lekutia kolobola txiki sentugu eta hala gezatzenarekin gero be be bai be, be dira Bai, e, eta egoera ikusirik, eh neguan edo udaberria sizeran bleta amape sarek elkartasun kutxan no, lapetere ireki edo <laughs> ezuen, amala mila euro inguru banatu bidaz zenbait eh e, laborarien artean, baina noski hori ez da aski. Bai, bada hor e, bai, elkartasun kutxa hori izan andilaik bifita izan ditu e, e, lemisiko ba ipatzen e, e, zura hori diruarena. Hala, e, dirua banatu dela beraz onkituak izan diren laborarien hartxan gure e, fresheri a, aurre iteko eta gero horre e, kartasun gusa e, izenak joan bezala elkartasun hori irakutsi dauku da e, nunbait ere zginela bakarrik e, gure sokoan jendeak izartea ere gurekilan ilan e, zela eta horrek ere e, indar bat ere, e, indar, bat ere e, indar bat eman dauku da behiz haintzinean e, diteko Baina arren bezala ez da aski eta e beste irakunde bat zuen gana jo duzu eh laguntza aski? Bai, e, ondutik konfinamentoan laike be uguk gaine uh, geisak eh, um, genditu ixendira telefonoko alpez jendiek erakutsi erakutsi du uh, gizartegi erakutsi du neidula naiditu naiztola imengo um, baratsuki biologikoa tokikoak ukan eta nonbait be erakut uh, berez aierazi gure um, pore uh, gure Pu, uh, be in, zer, ere politikoak ze zerbait behar dela batetik hego hemengo baratzekean edo ituujan ere seurtatzeko eta ale batetik ere bizitztzen be ditugun Sasuen uh, sasoen edo uh, neguaen uh, negori, bere zaurgeiteko bere politika batzuk edo uh, gauza batzuk plantan ezagi bat direra izan ere bat tokiko produktu biologikoen e, aldeko eskaera e, emendatzen ari da horkeran e, e, baitu ere bai eko emendatu behar dela ez baina horretarako bai lurrak bai politika egokiak bai lurrak politika egokiak non bai tretendu behar lura biti egiten da lurra atxiki behar dira nahi badira nahi badira la, laborariak atxiki laborariak gaztiak ere instalatu in, ainitz uh, laborantzan entzalatu gaztiak ere iztela laborantzatik heldu, uh, iztela laborariak uh, Uh, Aujak, eta lujak berdira, ber, berdira ikentzat ere uh, atxeman, atxiki, be, uh, gure uh, muskinen, uh, mu, muskinen txortzeko. Bai, lekukua esper, esperientziak erakutsi du ez, konfinamendu garaian, argi dago. E, e, Jendeak horren aldeko arra egiten duela ez, kontsumitzelako garaian. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eta huri muskin, muskin uh, guzikin Lekukua gara zuen iduki uh, sokmarkak plantan ezagir, honun baitera erakutsi du, honun baitera sokmarkan uh, gilaik fogatzen dugu laik karitatezko, uh, Uh, muskinak uh, ekoizten ditugu gulaik, bai, bai, uh, jendeak hor direra, uh, hor direra ozteko, bai. Ba, momentuz orgin geratuko gira, eh, patik larron da miñezkar. Miñezkar zuri.